Fazékháború. háború Minek utána Ször Edward Anglia hajdani királya, saját akaratából és közkívánatra, valamint a főpapok, grófok, bárók és egyéb nemesek, továbbá a királyság egész közösségének hozzájárulásával, lemondott a királyság kormányzásáról, és beleegyezett, és akarata, hogy fentebb nevezett kormányzás fiára és örökösére ször Edvardra szálljon, hogy ő kormányozzon és koronáztassék királyjá, amelyoknál fogva valamennyi főúr hűség esküt fogadott volt néki, kinyilvánítjuk és közhírré tesszük nevezett nagyurunk, szőr Edvard a fiú békéjét, és nevében mindenkinek megparancsoljuk, hogy senki ne szegje meg nevezett urunk, a király békéjét, mert ő most és mindig készen áll, hogy igazságot szolgáltasson mindenkinek és mindenkivel szemben fentebb nevezett királyságban, mind a kis embereknek, mind a főuraknak. És ha bárki bármit követel egy más szemétől, tegye azt törvény szerint, és ne alkalmazzon erőt vagy másféle erőszakot. Ezt a kiáltványt 1327. január 24-én olvasták fel, Anglia parlamentje előtt. Majd a királyné elnökletével azonnal megalakították a régens tanácsot. A tanács 12 tagja között volt Kent grófja, Norfolk grófja, Lancaster grófja, Sir Thomas Wake Marshall és mindenek előtt Roger mortimer Vigmor Harmadik Harmadik február 1-én vasárnap koronázták meg a Westminsterben. Előtte való napon ferdenyakó Henry lovaggá ütötte az ifjú királyt és vele együtt Roger Mortimer három idősebb fiát. Az eseménynél jelen volt Lady Jane Mortimer, aki visszakapta szabadságát és vagyonát de elvesztette férje szerelmét. Nem mert a királynéra nézni, és a királyné is félt rejá pillantani. Lady Jane-nek állandó szenvedést okozott egy két ember árulása, azoké, akiket a világon a legjobban szeretett és a leghívebben szolgált. Elvégre tizenöt esztendőt töltött a királyné mellett meghíd barátságban. Hát illő volt így fizetni, odaadásáért, bizalmáért, a megosztott veszedelmekért. És így módon kellett végződnie a huszonhárom évig tartó házasságának, Mortimerrel, akinek tizenegy gyermeket ajándékozott. Ebben a nagy kavarodásban, amely megfordította a királyság sorsát, és férjét gyakorlatilag hatalomra juttatta, a mindig oly hűséges Lady Jane a vesztesek táborába került. Mégis megbocsátott, és méltósággal vonult vissza, mert éppen arról a két lényről volt szó, akiket mindenek fel egy csodát. S mert megértette, hogy ennek a két embernek elkerülhetetlenül szerelemre kellett lobbannia egymás iránt, abban a pillanatban, amikor a végzet összehozta őket. A koronázás után a tömeg engedélyt kapott, hogy behatoljon a londoni püspöki palotába, és ott végezzen a volt kancellárral, Robert Baldokkal. Jean de Hainau úrnak egy hét múltán ezer Márka Sterling értékű járadékot adományoztak a londoni kikötő gyapjú és bőrforgalmára kivetett adók összegéből. Jean de Hainau úr szíves örömest töltött volna hosszabb időt is az angol udvarnál, de megígérte, hogy részt vesz a Kondézűrli kóban rendezendő nagy lovagi tornán, ahol úgy remélte számos fejedelemmel találkozhat majd, többek között csehország királyával. Lándzsát törnek, lovagi felvonulásokat rendeznek. Szép hölgyekben gyönyörködnek, akik egész Európát végigutazták, hogy vihaskodni lássák a legszebb lovagokat. Hódítanak, táncolnak, ünnepségeken eljátszott jeleneteken szórakoznak. Jean de Hainau úr mindezt nem mulaszthatja el, sem azt, hogy tollal a sisakján ragyogjon a homokkal felhintett küzdőtér közepén. Hajlandó volt magával vinni, vagy 15 angol lovagot is, akik ott akartak lenni a tornán. Márciusban végre aláírták Franciaországgal az akvitániai kérdést rendező szerződést Anglia igen nagy hátrányára. Mortimer nem utasíthatta vissza harmadik Edward nevében azokat a kikötéseket, amelyeket annak idején, Éppen az ő kérésére kényszerítettek második Edwardra. Ezzel felszámolták egy rossz uralom örökségét. Emellett Mortimert nem is érdekelte hiszen ott nem voltak birtokai. Jelenleg minden figyelme Velszre és a Velszi határőrvidékre irányult, akár csak bebörtönzése előtt. A szerződés ratifikálása véget Párizsba utazó küldöttek. Negyedik károlyt igen szomorúnak és levertnek találták. Mert Zsendévről a múlt év novemberében született gyermeke, egy leánygyermek, holott mindenképp fiút reméltek, csupán két hónapig él. Angliának úgy, ahogy sikerült rendeznie ügyeit, amikor Skótország öreg királya, Robert Bruce előre haladott kora, és súlyosbodó leprája ellenére, április elselye körül, tizenkét nappal húsvét előtt, hadat üzent az ifjú harmadik Edward királynak, és azzal fenyegetőzött, hogy elfoglalja országát. Roger Mortimer első dolga az volt, hogy második Edward ex-királyt egy másik rezidenciába vitesse elővigyázatosságból. Valójában szüksége volt Henry Lancasterre és csapataira. Azon kívül a Kenilworthből érkező jelentések szerint Lancaster túl szelíden bánt fogjával, és ezért a volt királynak sikerült érintkezést találnia a külvilággal. Márpedig a deszpenzék híveit koránt sem írtották ki mindegy szálig várend grófja szerencsésebb lévén sógoránál, Arundel grófjánál ideje korán megmenekült. Egyesek udvarházaikban húzottak, vagy barátjaiknál rejtőzve várták a vihar elvonulását. Mások pedig elhagyták a királyság területét. Még az is megfordulhatott volna valakinek az agyában, hogy Skócia agg kirája. Talán éppen az ő sugallatukra üzent hadat Angliána. Másrészt az a nagy lelkesedés, amellyel a nép a felszabadulást fogadta, kezdett lelohadni. Roger Mortimert hat hónapi kormányzás után már kevésbé szerették, kevésbé bálványozták, hiszen még mindig léteztek adók, és olyan emberek is, akiket börtönbe vetettek, mert nem fizettek adót. A hatalom berkeiben Mortimer szemére vetették ellentmondást nem tűrő, napról napra erőszakosságát, és már korán sem álcázott törtető becsvágyát. Arundel grófjától visszaszerzett saját területeihez hozzácsatolta Glamorgan grófságot, valamint az Ifjú Hugh birtokainak zömét. Három veje, Mortimernek már három asszony leánya volt, Berkeley lordja, Charlton lordja és Warwick grófja, ugyancsak növelte földes úri hatalmát. Most Mortimer töltötte be Velsz főbírói tisztségét, amelyet egykor nagybátyja, csörk Bárója viselt, és megszerezte ennek a rokonának a birtokait is. Majd arról ábrándozott, hogy a határ őrvidék grófjává nevezteti ki magát és ez a királyság nyugati határvidékén egy mesé, csak nem független fejedelemséget biztosított volna számára. Ráadásként már is sikerült összekülönböznie Edem Orletonnal. Amikor a püspököt Avignonba küldték megsürgetni az ifjú király házasságához szükséges diszpenzációt, Orleton kihasználta az alkalmat, és a jelenleg gazdátlan, Fontos volt püspökséget kérte a pápától. Mortimer megsértődött és tiltakozott, mert Orleton előzőleg nem kérte a hozzájárulását. Annak idején második Edward sem viselkedett másként, amikor ugyanez az Orleton Hírford püspökségére pályázott. Természetesen a királyné maga is kénytelen volt elszenvedni saját népszerűségének ugyanilyen mérvű csökkenését. És lám, ismét fellobbant a háború tüze, megint csak a háborújé. Tehát semmi nem változott. Az emberek csalódtak, mert túlzottan reménykedtek. Elegendő a seregek egy pillanatnyi meghátrálása. Egy összeesküvés, amely kiszabadítja második Edvardot, hogy a halott deszpenzé pártjával szövetkezett skótok egy trónját visszafoglalni kész királyt találjanak, aki szabadságért és restaurációjáért készséggel átengedné nekik az északi tartományokat. Az április harmadikáról negyedikére virradó éjszaka felrázták álmából a volt királyt, és felszólították, hogy sietősen öltözködjék. Edward egy hányaveti, csontos, nyúrgaló látott belépni, hosszú sárga fogakkal, fülét takaró merev szálunk sötét hajjal. Hová viszám át, Travers, borzadt el Edvárd, amikor felismerte az egykor kifosztott és száműzött bárót, akinek arcáról lerít a gyilkos szándék. Olyan helyre, ahol nagyobb biztonságban leszel, mint itt. De hogy ez a biztonság teljes legyen, nem tudhatod, hová mégy. Így a fejed nem kockáztat semmit, ha a szádra bízza magát. Maltravers utasításához híven elkerülte a városokat, és gyors ütemben rótta az utakat. Április 5-én, egy mindvégig vágtában vagy ügetve megtett utazás végeztével, amelyet csak egyszer szakítottak meg, egy Glócseszter közelében lévő apátságban, a volt király átlépte a Berkeley kapuját, ahol Mortimer egyik vejének őrizetére bízták. Az áldozó csütörtökre Newcastle-ba rendelt angol hadak pünköstkor gyűltek össze York városában. A királyság kormányát is odahelyezték át, és a parlament is ott ülésezett, akárcsak a trónfosztott király idejében, amikor a skótok támadtak. Hennujergyei élén csak hamar megérkezett Jean de Hainau úr, akit nem késlekedtek segítségül hívni. Újra láthatták a kövér, rozsdaszínű lovakon feszítő, a kondészulő kóban lezajlott, nagyszerű lovagi tornától még most is felhevült lovagokat. Háborúból lovagi tornára indultak, lovagi tornáról megint háborúba. Még gyönyörűséges, nemes kalandok! A visszatért hennójerek tiszteletére nagy ünnepségeket rendeztek Jorgban. A legjobb szállásokat jelölték ki számukra. mulatságokra, lakomákra voltak hivatalosak, ahol bőven akadt hús, meg szárnyas. A csapravert hordókból ömlött gázkonyi és rajna bora. Ez az idegenekkel szemben tanúsított kivételes bánásmód ingerelte a mintegy 6000 főnyi angol ijást, akik közül sokan Valaha a lefejezett árundelgorófját szolgálták. Egy este kockázás közben verekedés robbant ki, néhány angol íjász meg egy bárbanti lovak fegyveresei között. Ilyesmi gyakran előfordul ott, ahol csapatok állomásoznak. Az angolok, akik csak erre az alkalomra vártak, tüstént fellármázták bajtársaikat. Minden íjász felkerekedett, hogy a kontinensről érkezett, sok ripőknek ellássa a baját. A hennujerek visszahúzódtak szállásaikra és eltorlaszolták magukat. dózó parancsnokaikat a nagy lárma az utcára csalta, ahol az angol íjászok azonnal megrohanták őket. Hiába próbáltak szállásaikra menekülni, nem tudtak bejutni mert oda már saját embereik zárkóztak be. Íme ott állt Flandria nemességének színe virága, fegyverzet nélkül kiszolgáltatva. Ám Percival de Semmery, Fosztré de Rue és Sans de Busso urak kemény legények voltak. Hátukat egy fajnak vetették, és az egyik bognárműhelyben talált súlyos töltjfa emelő rudakkal, ők maguk vagy hatvan íjászt ütöttek agyon, Lincoln püspökének emberei közül. A szövetségesek között lezajlott kis csetapaténak végül több mint háromszáz halottja volt. A hat ezer íjász teljesen megfeledkezett a skótháborúról, csak a erek kiírtásán járt az eszük. A megsértett, dühös Jean de Hainau úr úgy döntött, hogy haladéktalanul hazatér amint felfüggesztik a szállások körüli ostromállapotot. Néhány akasztást után azonban megenyhült a hangulat. Az angol hölgyek, akik férjüket elkísérték a hadjáratra, ezernyi mosolyt repítettek hajnaú lovagjai felé, és könnyes szemmel ezernyi könyörgést rebegtek, hogy maradásra bírják őket. A hennújereket az angol hadtól, mint egy fél mérföldnyire szállásolták el. A két tábor egy hónapon keresztül úgy állt egymással szemben, mint a kutya meg a macska. Végre elhatározták, hogy megindítják a hadjáratot. Az ifjú harmadik Edvárd király 8000 páncélos lovas és 30000 gyalogos élén indult el, élete első háborújába. A skótok azonban sajnos nem mutatkoztak. Ezek a marcon a szekér szekértábor és kísérő had nélkül háborúztak. Könnyű lovasságuk podgyásza mindössze a nyeregre akasztott lapos kőből, meg egy kis zsák lisztből állt. Ebből több napig megéltek, oly módon, hogy a tűzben megforrósított kövön. A forrásvízzel összegyúrt liszből lepényt sütöttek. A kótok csak játszadoztak a hatalmas angol sereggel, imit a mod hajlandóak voltak felvenni velük a harcot. Lecsaptak, aztán tüstént visszahúzódtak. Átkeltek a folyókon, majd visszafordultak, és ellenfeleiket mocsarakba, sűrű erdőségekbe, meredek hegyek közé csalogatták. Az angolok céltalanul bolyongtak a tány folyó meg a Cseviot-hegység között. Egy nap az erdőben menetelő angolok nagy lármára lettek figyelmesek. Azonnal riadót fújtak. Mindenki neki iramodott, lecsapott sisakrostéjjal, nyak eliemelt pajzsal, lángyát szegezve, nem várva sem apára, sem fivérre, sem fegyvertársra. És mindez a harcias hív csak arra szolgált, hogy végül szégyenlő zavartan egy szarvasfalkával találkozzanak. Az állatok riadtan menekültek a fegyver csörgés hallatán. Az ellátás nehézkessé vált, a tartományban nem termett semmi, és a keservesen idáig szállított élelemért a kereskedők tízszeres árat követeltek. A lovaknak hiányzott a zab, meg a takarmány, ráadásul megeredt az eső, és több mint egy hétig megszakítás nélkül zuhogott. A lovagok feneke alatt megrohadt a nyerek, a lovag patkója bent ragadt a sárban, az egész had rozsdásodni kezdett. Esténként a lovagok kardjuk pengéjével foágakat nyestek, hogy kunyhót tápoljanak belőlük és a skótok továbbra is megfoghatatlanoknak bizonyultak. A hadjárat marsallja ször Thomas Vég kétségbe esett. Kent grófia szinte sajnálta, lára Ott legalább szép idő volt. Ferdenyakó Henry talkóját a köszvény hasogatta. Az ingerült Mortimer már unta a Yorkshire-be való szaladgálást, ahol a királyné meg a kormányzat szervei tartózkodtak. A visszályokat szülő reménytelenség már már erőt vett a katonákon. Árulást emlegettek. Egy nap, amikor a bandériumok vezetői nagy hangon vitatkoztak, hogy mit nem tettek és mit kellett volna tenniük, az ifjú harmadik edvárt összehívott néhány hozzá hasonló korú fegyvernököt és lovagi címet, valamint száz livr jövedelmet biztosító birtokot ígért, annak, aki felfedezi a skóthadat. Vagy húsz legényke, 14 és 18 év között, elindult, hogy átkutassa a környéket. Thomas Rockesby tért vissza elsőnek, és lihegve kimerülten kiáltotta. Sör Edvárd, a skótok négy mérföldnyire vannak tőlünk. Már egy hete egy hegyen tartózkodnak, anélkül, hogy tudnának felséged és anélkül, hogy felséged tudna róluk. Az ifjú Edvárt tüstént megfúvatta a trombitákat, a fehér hangásnak nevezett téren felsorakoztak a katonáit, és kiadta a parancsot a skótok megtámadására. A lovagi tornák hősei lelkesen indultak rohamra. De Robert Bruce emberei már messziről meghallották a hegyek között előrenyomuló sok páncél csörömpölését. Midőn Anglia és Hainau lovagjai felkészültek, hogy az egyik hegygerincéről lezúduljanak a völgybe, hirtelen megpillantották a zárt csatarendben állós kódhadat. Az íjak húrjára illesztett nyilvesszőkkel. A két sereg messziről nézegette egymást, de mert a hely alkalmatlan volt lovas ruhamra, támadni egyikük sem mert. Így néztek farkas szemet huszonkét állónapig. Minthogy a skótok látszólag nem akartak kimozdulni, a számukra oly kedvező hadállásból, mint hogy a lovagok nem akartak támadásba lendülni olyan terepen, ahol nem lehetett felfejlődni, az ellenfelek ott álltak egymással szemben, a hegy két oldalán, és mindegyik arra várt, hogy a másik kezdeményezzen. Addig is megelégedtek az általában éjszaka folytatott kisebb csatározásokkal, de még ezeket is átengedték a gyalogságnak. Ennek a különös háborúnak, amelyet egy 80 éves leprás aggasztján, meg egy 15-esztendős király viselt egymás ellen. A legnagyobb fegyvertényét a skótok részéről James Douglas hajtotta végre, akik lányának 200 lovasával egy holtfényes éjszaka megrohanta az angol tábor. Douglas-Douglas kiáltások közepette mindent legázolt, ami csak útját állta. S miután a királyi sátrat tartó kötelek közül hármat sikerült elvágnia, visszatérta honnan jön. Ettől kezdve az angol lovagok páncélba öltözötten aludtak. Aztán egy hajnalon, véradat előtt sikerült elfogni két megtévesztőt a skót seregből. A két leskelődő, mintha csak szánt szándékkal sétált volna a kezükbe. Amikor megálltak az angol király előtt, így szólt az egyik. Ugyan mit keresnek itt, ször? A miskótjaink már visszahúzódtak a hegyek közé. Ez királyunk, ször Robert üzeni felségednek, továbbá azt is, hogy ő ebben az esztendőben már nem harcol többé, ha csak felséged nem üldözi. A kelepcétől rettegő angolok óvatosan nyomultak előre, amikor váratlanul 400 fazekat és tábori üstöt találtak maguk előtt, szép sorjában felaggatva. A skótók azért hagyták hátra az edényeket, hogy visszavonulásukkor könnyebben mozoghassanak, és ne üssenek lármát. Ugyanitt egy nagy halomba dobálva vagy 5000 ócska szőrös pörcipőt is leltek az angolok. A skótok ugyanis távozásuk előtt cipőt váltottak. A táborban nem maradt más élőlény, csak öt messzel lerevet köztetett angol fogoly, akiket karóhoz kötöztek, és dorong csapásokkal összezúzták. Merő őrültségnek tűnt tovább üldözni a skótokat a hegyei között. Ezen a nehéz terepen, ellenséges országon keresztül, ahol a már igencsak elcsigázott sereg olyan csapdaháborúra kényszerülne, amelyre nem készült fel. A hadjáratot tehát befejezetnek nyilvánították, visszatértek Jorgba, és a had szétszéle. Jean de Heinau úr leltárt készített, elpusztult, vagy használhatatlanná vált lovairól, és egy 14 ezer livről szóló számlát nyújtott be. Az ifjú Edvárd király kincstárában nem akadt ekkora rendelkezésre álló összeg, azon kívül saját csapatainak zsoldját is ki kellett fizetnie. Ekkor Jean de Hainau úr szokott lelkűségével, kezességet vállalt, mint azon összegekért, amelyekkel leendő unokaütse tartozott lovagjainak. A nyár folyamán Roger Mortimer, akinek semmi érdeke nem fűződött a királyság északi részéhez, hevenyészet békeszerződést kötött a kótokkal. Harmadik Edward lemondott skócia feletti fennhatóságáról, és elismerte Robert Bruce-t az ország királyának, amire második Edward egész uralma alatt soha nem volt kapható. Ezen kívül Robert fia, David Bruce feleségő vette Angliai Johannát, Izabella királyné második leányát. Hát, megérte az így gyatra eredmény azt a fáradozást, amellyel megfosztottak hatalmától egy királyt, aki most a világtól elzárta néli napjait Berklibát.